Oho show ipon us when you have taken magic moments, magic moments and moments that are not. Magic moments, magic moments and moments that are not Whoever calls on the name Oké, okay, ha nem, akkor jöjjön a slágerlista Az elmúlt hét legnépszerűbb témája a 168óra.hu Annak függvényében, hogy hány kommentárt kaptak Némileg bővült a tájkoztatás és azt is elmondom, hogy ez a 168 órának saját híre volt-e vagy sem, illetőleg a konglomerátum híre volt-e. A 15. helyen 153 kommentárral, itt kell elmondanom, hogy a múlt héten sokkal kevesebb kommentár született, mint az azt megelőző héten, hogy ennek van-e oka, vagy sem, nem tudom, de ez történt. Április 17-ei hír a hvg való átvétel a 168 órán zsoldosokkal próbálta elfoglalni a Dunafer művet az ukrán kisebbségi tulajdonos. Ezügyben kerestem tegnap Dunajváros polgármesterét, mármint nem azzal kapcsolatban, hogy 15. lett a hír a kommentárok alapján, hanem magáról, hogy mi történik Dunajvárosban, de nem reagált. 061 111 168 Ez is a Blurt. Ez tehát a 15. hír. A 14. helyen egy április 18-a hír. Az MTBől ből a Magyar Távirati Irodából vette át a 168 óra. Naválnér bármelyik percben meghalhat, ez tehát a tizennegyedik hír 156 kommentárral stage, What you're doing ez a hír sokszót nem nyalt meg a kejfejjancsiban, és ahogy látom most sem foglalkoztatja különösebben önöket. 06, 911 168 Akkor megyek tovább. 13. helyen egy április 15-ei hír, és ez valójában nem is hír. Jó reggelt! Alkatosítom, hogy öreg Szia! Eh, engem abszolút foglalkoztat a a kapcsolatos hír. Ma reggel, eh, miközben ödögöttem, pont ezt olvastam, hogy most éppen hol tartanak az események, és eltörnyűködök, hogy végül is bárki bármikor eltaposható, úgyhogy semmit nem szerte a világ. Jó, magyarul, pont ezt akartam kérdezni, hogy a navalné a kapcsolatos hírek közül tége speciálisan mik foglalkoztatnak? Engem azt foglalkoztat, hogy a XXI. században egy demokratikusnak mondott Oroszországban bárkivel bármit tehetnek, akár is a mérdében. Ezt tökéletesen érthető. érthető, azt kérdezem tőled, Hogyha én fialai módon egyébként le akarnálak vizsgáztatni valníból, akkor szerinted, ha egy ötös skálán van az osztályzás, ahol az ötös a jeles, az egyes a bukás, akkor hanyas osztályzatot kapnál? Nem foglak levizsgáztatni, és értem, hogy mit mondtál? Le... Levizsgáztathat, és vagy hármas, vagy négyes, Nyilván nem tudok minden, de újságolvasó emberként azért ők összeáll egyfajta képben Oké, okay, rendben van, köszönöm szépen! Ez a 13. ugyanis úgy nem hír, hogy az április 15-i Kejfe Jancsy 156 kommentárt ért el reggel. Amely, igen, magas szám, fogalmam nincs, hogy most mennyi. Meg hát arra is nehéz magyarázatot találnom, hogy mindazok, akik egyébként kommentálják a műsort, azok egyébként vajon miért inkább ezt a módszert választják, és uh, miért nem telefonálnak be, mikor egyébként őket csak a műsor foglalkoztatja, de ez lassan egy olyan titokká válik, amelynek a megfejtése már nem annyira fontos, és ez némileg el is szomorít. 061 Bárki, aki jelenleg éppen kommentál a Facebookon, 168.hu akar esetleg itt megjelenni, még másodperceig vannak, mint arra, hogy ebben a pillanatban jelenjen meg. 061 Ha nem, hát nem. 12. helyen egy április 14-ei hír jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! Azt szeretném mondani, Fiala úr, hogy többször megszakadt tegnap is, és uh, ma is, és így a kommentek eltűnnek, tehát nem hiteles az a kép, amit kap. Én nem nézem, uh, tehát fogalma nincs, hogy milyen kommentek vannak ott. Uh, az elmúlt Mi? időben sikeresen megilleszoktam erről, mert ugye ez egy olyan Hozománya uh, a műsoromnak, amit az ember inkább teherként cipel. Uh, értem. De értem, amit mond. Ugyanakkor ezek a megszakadások tegnap internethiányból fakadtak, ma pedig abból, hogy a Facebook nem szereti a Blues Brothers-t, hogyha annak a jogdíjaival nincs minden rendjén. De nagyon szépen köszönöm a helyzet jelentést. Nagyon szívesen. Máskor is tegyen Önnek is. Bár ezzel a szép napot kifejezéssel én nem élek, de ha valaki ezt kívánja nekem, akkor viszont kívánom. Tehát április 14-ei a hír a Kejfejancsiból származik Imáron, tehát az első 15 hírből kettő a Kejfejancsival kapcsolatos. A Zója Katarovával folytatott beszélgetés váltott ki 164 kommentárt. Ma elvileg 8 óra 22-kor Zója kataróval a vendég, de hogy ez az, miért elv? Azért, mert egy hosszabb beszélgetésre készülök Tóth Csabával, akivel hosszan beszélgetni nem könnyű, de én ma megpróbálkozom vele és ha az nem fejeződik be fél kilencig, akkor az idő rövidségére való tekintettel, vagy fél kilenc után nagyon elhúzódik fél kilencig, ha tart, akkor az még talán belefér, akkor az új kataróvával folytatott, vagy folytatandó beszélgetés egy másnapra kerül át. Tehát még egyszer az április 14-éve vele folytatott beszélgetés a 168. 168.hu 164 kommentárt ért meg, élt meg, amely a tizenkettedik helyhez volt elég. Klik! 061-911-168 11. helyen egy át is hír, ez 168 órás hír. Müller Cecilia még egy hétig tetőzik a harmadik hullám, ezt át 16-án hangzott el, ma 20 -a van, ebből még az következne, hogy három nap van hátra, hogy ez aztán így van-e, vagy sem majd kiderül. Ez a 11 helyen szerepel ez a hír, és számok 201 061 911 168 Jelló shots The Ohio cryer is back on the high No plush doll at all Jelló shots And thunder pussy 061900 1168. A műsor korhatáros, mint mindig 14 éven aljáknak nem felette És csak igen korlátozott mértében ajánlott 10. helyen a slágerlistán, egy április 13 hír, szintén a 168 óra saját kreálmánya, karácsony, gergely a Kínai Kommunista Párt elveit. A saját olvas, a, írásommal küzdök, aki, nem, aki ezt a felfedezni, felfedezne, az jól látja. A kínai kommunista párt elveit támogatnák a magyar adófizetők 500 milliárdjából. Ez tehát a cikk, erről szól, ez a tizedik helyen szerepel, és 203 kommentárt ért meg. 061 9. helyen egy április 14-ei hír ez egy blikből való átvétel az oltás után fertőződött meg a négy gyermekes édesanyja ez a hír 228 kommentárt élt illetve ért meg 061 közben 7 óra 20 perc lett A 8. helyen egy április 15 ei hírez, a 168 óra saját műve, virológus, fel kell készülnünk a 4. hullám kihívásaira. 287 kommentár. 0-6-1, 911-168. 7. helyen egy április 12-ei hír, szintén 168 óra kreálmány. Csúcson az oltakozni akarók száma 294 kommentárral. 6. helyen egy április 16 a, a híres, szintén 168 óra. Orbán Viktor már is végére kint vagyunk a vízből, ez 321 kommentárt ért élt meg. Ezzel is összefüggésben van, hogy pünkösd után nyitás cimmel egy egészen más jellegű kejfej próbálok előállítani. Rövidesen kiderül, hogy milyen sikerrel. 5. helyem Kejfei Jancsi hír Biológus az oltás után még szigorúbban kell venni a szabályokat Ez egy április 14-ei Kejfei Jancsi átvért 339 kommentárt ért illetőleg élt meg 0619 Negyedik helyen már majdnem dobogos, egy április 14-i hír 168 órákrémány. Stratégiát váltott Orbán, így már többen tartják sikeresnek a járványkezelést 373 kommentárral. Harmadik dobogos helyen egy Kejfejancsiból átvett hír Itt láthatják a, az első 15-ben 4 Kejfejancsi átvét van Soha rosszabbat Tóth, Csaba Hadházi csak mondatumot próbál Szerezni Zuglóban 417 kommentárral Ez egy április 13-ai való átvét Második helyen Gyurcsány Ferenc. Én csak azt kérem, hogy engem kjugrendet játszon el. Kjugrendet Ez arról a filmről szól. Ez egy 168 órás hír, amit a szabadság téren forgattak, forgatnak. Az összödi beszéddel kapcsolatos. Több mint egy hete kerestem Kálomista gábor egy közpénzből készülő filmmel kapcsolatban adjon információt. Ő nagyjából egy hete, vagy több mint egy hete azt írta, hogy rövidesen közleményt adnak, és utána rendelkezésre áll. A közlemény késik, Kálomista Gábor is késik. Aztán lehet, hogy annyira késik, hogy be se ér. 0 -9 -168, már nem sokáig. Gyurcsány Ferenc, én csak azt kérem, hogy engem Hugh Grant játszon el, április 14 i hír, a 168 órából második helyen 565 kommentárral is az első. Szakértők a kínai vakcinával oltottak, nem lélegezhetnek fel teljesen. Ez egy április 12-e 168 óra kreálmány. Szakértők a kínai vakcinával oltottak, nem lélegezhetnek fel teljesen. 796 kommentárral. 061 111 168 nagyjából még 3 percig, hogyha netán özörlenének, amit éppen nem tapasztalok, akkor egy kicsivel tovább 061-911-168 felkészül Elsimor László. 1911-168 először. Jó reggat! Jó reggat! Kívánok! Jankó vagyok, és azt szeretné mondani, hogy végre a régi Fiala Jánost hallom, és a régi zenéket, tehát olyat, amit amit, amit régen, amire még emlékszem. De tulajdonképpen minden nap hallgatom önt, de most valahogy úgy érzem, hogy ki szabadult a szürkeségből. Köszönöm szépen. Minden nap bátortalan, bátor kísérlet ki törni a szürkeségből. Hol bátortalan kísérlet kitörni a szülkességből? Hol bátortalan kísérlet kitörni a színességből? 061911168 másodszor Of your list, monopoly and properly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties they stay severed. When there's trust to be treed, someone will fungal we'll hear beats. 06, 19, 111, 168, senki többet. Flowery, my baby, I am my baby, me, I must be crazy. Jó reggelt! Don't wanna be on top of your list. Hello. Köszönöm szépen, jól vagyok. Maradéktalon? Hát, azt nem mondanám. De hát akik át, átestek a covid fertőzéssel és jobban őket, azok tudják, hogy ez nem két napos betegség. Olyan mértékben, ami belefér, helyzetjelentést kérek az egészségügyi állapotodról. A vonalban nézd A rádió hallgatókat is köszöntöm. Nem gondolom, hogy az én egészségügyi állapotomat mondjuk, hogy a nyilvánosság Számára egy meghatározó téma lenne, úgyhogy nem biztos, hogy előkebecséget kettő mondatot tudok mondani. 16 nap kivett fekvés után végre tartom vagyok, és túl vagyok nekem ötekség, a betegségnek a nehezeim. Sok más kortársamat eltérően szerelmésem hoztam meg, hiszen ismerőseim, barátaim is lénegetőtőgépen vannak, illetve van olyan is, akit elvetettünk az elmúlt hetekben, úgyhogy... Nem mondom, hogy nem ijedtem meg én se kicsit. Azt áruld el nekem, hogy dolgozhatsz -e már milyen a teszteredmény? eredmény? A tesztem az negatív. De hát a terjeleztésük az egy másik dolog. A teszt az elvédet csak azt tudott ki, hogy, hogy nem fertőző az ember. Mert nem tud már másokat megfertőzni. Elhagytad, de már otthonod. Most éppen autóban előtt, mert pont vizsgálatra megyek. Úgyhogy ma előtt igen. Milyen érzés? <gül> jó, jó, jó. Jó. Életemben összesen nem voltam talán ennyit beteg. Úgyhogy uh, 16 napot kihagyni a munkába, szerintem még sok sem hagytam ki, a családi Úgyhogy... <gül> Azt én az az hogy, rá... hogy ez egy furcsa érzés. Rájöttél e bármire erre a 16 na folyamán. én nagyon sokat gondolkodtam, hogy komolyan kell -e venni ezt a betegséget vagy nem. De hát egy értelmben az hogy akkor hogy feltétlenül. Ugyanis azt látom, hogy. hogy nagyon súlyos következményre lehetnek a napitólat nem viszik, akkor nevet mondani, egy 30 éves miatt, egy nagyon jó barátomnak a fia. Egészséges, semmi baja nincsen. Ő most lélegeztetőgépen van. Pusztán csak azért, mert azt gondolta, hogy ő ezt lávon is kihordja. Tehát egyszerűen nem vette komolyan ezt a betegséget, úgyhogy uh, ezek nagyon nincs nagyon hogy jelek. Ez, ez nem egy uh, egyszerű nátha, de nem is egy influenza. Én is egyébként uh, kicsit lazán kezeltem azt gondoltam, hogy egy erős, egészséges szervezet az az, az immunrendszerén keresztül ezt könnyen kezelni tudja, de nem, tudta, nem tudtam könnyen kezelni, tehát nagyon különböző. reagálunk rá. Például nem értem azt, hogy milyen nem kapták el a család nem értem, mert az elején amíg nem tudtuk azt, hogy milyen helyzet, addig nem voltunk elszeparálva, aztán utána elszeparálhattunk a lakásban, de Mennyire jól viseled, Laci, azt, hogy számtalan kérdésedre nem tudod a választ? De ezt kell fogadni, az életben tudod Mennyire amit... tudod elfogadni azt, hogy én, akinek hát hivatásom nincs, küldetésem sincs, munkámban, de azért tudod, hogy azt nem munkának tartom, tehát annál több, de ilyen hangzatos szavakkal nem élnék. Tehát... tehát amíg te azt mondod, hogy viszonylag könnyen tudomásul veszed, hogy nem kapsz választ, én el kell, hogy neked mondjam, és ez már közéleti rész, de ugrálni fogunk, mint mindig, hogy én nagyon rosszul tolerálom azt, amikor az én érdeklődésemnek a hivatalosság szab azáltal, hogy nem hagyja nyilatkozni azt az embert, aki talán válaszolni tudna a kérdésemre, vagy azt mondaná, hogy ennyit tud mondani, a többi az talány. Hát nézd össze a te munkád része, és most nem tudom, hogy konkrétan mire utalsz, de minden esetre megértem azt, hogy te ezt nehezen dollárálod. Bár újságírós újságírók között is van különbség. A te lehet kialkató dolgok Nem rólam van tekésben. szó, Laci. Nem rólam van szó. Itt arról van szó, hogy legutóbb pénteken beszélgettem... Több-kövesebb sikerrel a tekintetben Navras és Tiborral, ami a tájékoztatást illeti, és elmeséltem neki, hogy 98-ban milyen bátortalan kísérletet tett a központosításra a Fidesz akkor, amikor azt mondta, hogy egy kommunikációs gépezetet épít fel, vagy üzemeltet a tekintetben, hogy mindig pontosan tudja, hogy a tagságból és a vezetőségből kihol nyilatkozik, és talán fél évig, ha tartott, és utána szétesett ez a gépezet, és aztán működött úgy, ahogy általában működni szokott Mag itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak személyek, akik valamilyen okból ezt nehéz megmondani, vagy az operatív törzshöz tartoznak, vagy más okból nem nyilatkozhatnak. Vannak, akik az egészségügyből könnyebben nyilatkoznak, van, akik nehezebben, van, akik kizárlag engedéllyel, és én ilyen emberrel, akinek egyébként engedét kell, hogy adjon valaki, akiről fogalmam nincs, hogy kicsoda, én nekem még nem sikerült, hozzátéve, hogy én még ezt is tudomásul veszem, mert hogy nagyon elfoglalt emberekről van szó. De amikor azzal szembesülök, nem egy esetben, hogy az illetővel felveszem a kapcsolatot, mert e, ismerjük egymást, vagy tudom a telefonszámát, és ő hajlandó szobálni velem, és ő e, egy tízeskálán tízes készségességet mutat, majd a kommunikációs főnöke közli velem, hogy az illető nem ér rá, akkor bennem olyan indulat ébred, amely indulat pontosan elegendő ahhoz, hogy másnap is bejöjjek ide dolgozni. Ez nonsense. Én, én, én, én nem akarom minősíteni, én dolgoztam a kormányzatban, ott megbújtak a figyelő protokollok amiket eh, az ember igyekületbe tartani. A... De ez a kommunikáció felém a főnökétől arra, arra vonatkozott, hogy az illető elfoglalt és nem tud velem beszélgetni, miközben az illető azt mondta, hogy bármikor nagyjából csak engedéke. Majd aki az engedélyt megadja, azt mondta, hogy az illető nem ér rá. Ne hazudjanak nekem a szemembe, Laci. Értem a problémádat, nem nehéz. Ezzel én most nála János nem tudod mit kezdeni, ne, még ezt mondom. De Laci, beszélgetünk az Isten ágyom már, meg nem, kell, nem arra kértelek, hogy intézkedj. Én csak elmesélem neked, alapvetően a dolog semmi másról nem szól. És ezt te nagyon jól tudod. Ráadásul azt is tudod, hogy nála mekkora érzelem van még emögött, ami kifejezetten kontraproduktív. Sokszor és sokszor produktív, az pedig az én kíváncsiságom, az ismerkedési vágyam, a világban való elhelyezkedésemmel kapcsolatos vágy, hogy emberekkel beszélgessek és megtiszteltetésnek veszem a teljesetetben is, ha valaki szóba áll velem, hogy ő is azt érzi -e velem kapcsolatban, az legyen az ő dolga, és szomorú vagyok, hogyha ez nem jön létre, még szomorú vagyok akkor, amikor ettől engem valaki hivatalból megfoszt, és keresem ennek az okát, és azt tudom mondani, hogy ez a kormányzat most, de ezt megelőzően sem volt igazán olyan, mint aki térdére ültette a nebullót és azt mondta neki, hogy mesélek. Én értem, hogy rengeteg sírelem érte őket, meg mindenkit, ezt elmesélte Pénteken és Navras és Tibor, ezzel együtt én azt gondolom, hogy az a az a státusz, amivel te rendelkezel, az, az, az együtt jár azzal, hogyha megkeres pitipál, és egyébként te ráérsz, akkor azt mondod neki, hogy Pityi úr, mit szeretne tudni? Ennyi. Én, én uh, ezt megértem. Most nagyon furcsa helyzetben voltam, mert kinevestek a miniszteli biztosnak, és gyakorlatilag te voltál az egyetlen, akinek egy-kéteresre kilakodtam. Sóra érkeztek a megkeresések. Indexed, The L2, TV, M5, tovább az kultúra kultúra.hu, akik szeretnek volna interjút kérni, információhoz jutni, népszava és a többi. Mindenkit el kellett mert nem voltam abban a helyzetben, hogy érdemben is felkészült elnyilatkozzak. Túl azon egyébként is, hogy ezt nem is ötbös elmondtam, hogy nincs ismerőről beszélni éppen, a következő órapok feladata lesz az, hogy felmérjük a helyzetet is. A, a Jó, azért ezzel óvattal most már 15-e elmúlt, most már miniszteri biztos volt, amikor mi beszéltünk, akkor még értettem az elhárítást. Mint kinevezett miniszteri biztosnak, aki egyébként már nem úgy aktív beteg, mint korábban, valamit kell tudni mondani, hiszen nem égből potjant rád ez a cím, mint te azt elmondtad, ezzel kapcsolatosan te már korábbi tevékenységet folytattál, tehát az, hogy miről beszélsz és mennyiről, az rajtad múlik, de azért túl vagyunk a starton. Hát először túl vagyunk a starton, most kezdődik a munka. Aztán majd az utána, hogyha a munkát részben elvégeztük, akkor lesz méről beszélni. Amit most nem lehet többet mondani annál, mint amit egy-két mondtam neked, vagy amit megjelent a közben. A feladat egyértelmű, azt el kell végezni, és a legkövetkezően nőhetővel is fogjuk végezni ezt a munkát. Nem fogunk kapkodni, én személy szerint mindenkivel, aki érített a dologban, egyértetni fogok, és aztán utána majd lesz méről beszélni. Először is javaslatot fogunk megfogalmazni, amit is tegyek, hogy az fele, hogy, hogy átalakítsuk a rendszert és miképpen alakítsuk át. Ennél többet most nem is tudok mondani, nem is akarok. Körülbelül mennyi idő, amikor ez ügyben nyilatkozóképes leszel? Hát szerintem egy két hónap. Két hónap? Azt áruld el nekem akkor, hogy elsimon megváltoztatta a borító képét. Én próbáltam rájönni, hogy ez micsoda, de nem sikerült. Igen, megnézem, jó? Jó, nem tudod, hogy mi a te borítóképed? Hát a, a valószínűleg két profilon van, ugye? Így van, és a, igen, a, igen. a közéleti profilomon a borítóképe, mert az egyik polegám is uh, alapítani. Igen, amit. ez a közéleti. Így van, és mint hogy én, én 16 napig segítettem, ezért teljesen egészében rávisztam a dolgokat, és ha megnézted, akkor látod, hogy a megszokott posszszántra eltérő. El így van sokkal kevesebb dolgok kérem meg a Facebook-en, pusztán csak az hogy nem csináltam semmi olyat, ami nem iratkoztam, nem írtam semmi olyat, ami, ami a nyilvánosság számára fattas. Okay. Rájöttél közben, hogy mi ez? Ez egy szobor? Nem, nem, nem most nem tudom megnézni. Alkony, Alkonyadban egy szobor. Elküldöm neked, jó? De János, hiába küldöd nekem, mint küldöd el? Telefonon. Jó, rendben van, akkor nem küldöm el. Megpróbálom, akkor az állapjában Jó, figyelj, ennyire nem fontos. Um, azt kérdezem tőled, hogy um, a Blokkztáról jelent meg egy írás, amely egy rádiumisorral volt kapcsolatos, ahol arról beszélgettek emberek, hogy vajon... Uh, Minek is a következménye ez a járvány? Megszólalt benne Viziel Szilveszter, Erdő Péter, Balogh Zoltán, Köves Lomó, mindenki mondott valamit. Erdő Péter azt mondta, hogy a túlzott mennyiség utazás, a globalizáció, az állandó helyváltoztatás hatalmas környezet jár, és ez nagy valószínűséggel nem fog folytatódni. Illetőleg arról beszélt, hogy a világjárvány Isten figyelmeztetés. nem, a slomó mondta, a nagyjárványok sokszor kultúrtörténeti vízválasztók is voltak, mondta Erdő Péter. Ha már a Slomót említettem, akkor ő azt mondta, hogy az emberiség elbízta magát, elhitte, hogy kizárólag a saját dolgai a fontosak, és közben megfeledkezett egy csomó más dologról. Balog Zoltán, Magyarországi Református, Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke azt mondta, hogy szerint a járvány figyelmeztetés, mert az ember nem tartotta tiszteletben azokat a határokat, amelyeket a teremtési rend kijelöl számára. A büntetés talán erős szó, de van a járványban isteni figyelmeztetés, és megszólalt Vizi E. Szilveszter is, aki azt hangsúlyozta, a vírus a közös ellenség összefogásra kényszeríti az emberiséget. Te látsz-e bármi természet fölötti természet alattit ebben a mostani járványban? Én természet nem látok, de az emberkezét egyértelműen látom benne. Tehát Ugye uh, az a fajta uh, a megközelítés, amely például a panók dolcától hozzalható, az abszolút elfogadható. Még azok számára is, akik jólott esetben a teremtett világban hogy a teremtett rendben nem hisznek. Hiszen az ember folyamatosan feszegeti nemcsak a teremtett világnak, hanem a természetnek a rengét és a határait. Ezt a vírust bizonyítottóan most már azért közben Ötében, és minden valószínűség szerint az eltúrgatolásában is. Ezért nyilvánvalóan igaz az, hogy ezért a járványért mi magunk vagyunk a felelősek. És abban az értelemben felelősek vagyunk, hogy nem vettük komolyan ezt hála is, mert nem azon az első pillanatok fogva rendkívül komolyan vett a kormányzat is. Köszönhetem, hogy most tekintsekben a politikai számolóktól, hogy ki, ki, ki miben vádol, de gyorsan beúsztuk a kéziféket, szemben az olaszokkal és sok más országgal. De a jelentős jelentőséget nem vették komolyan, és úgy gondolták, hogy ez nem több, mint egy, mint egy sokadik ez ezzel. És egyébként a víruszkeptikusoknak a száma most is magas Magyarországon is látszik a regisztrázatnak a számával, látszik a, abból, hogy mit keringenek az interneten. Mindenféle ezoterikus sámároknak a, a dolgaira gondolok most. De még csak azt is tudom mondani, hogy elég az a betegségem, mert talán a múlt héten mondtam azt, hogy van olyan barátom, aki több mint 40 napig volt, tényleg ezt és a családjomon a korikattól most. Hogy magát, Tehát, ne, Nehéz dolgok, az aktuál minden... politikai elemektől eltekinteni, de én is megpróbálok, de még mielőtt itt közelítenénk a jelenre, bár lehetséges, hogy el se jutunk idáig. Azt kérdezem tőled, hogy azon a területen, ahol te alapvetően létezel, bár sok területen létezel, mint azt tudjuk, vala volt. A kultúrafogyasztást illetően látod-e azt, amit. Ez a járvány okozott, és én egyebek közt gondolok arra a beszélgetésre, amit Máté Gáborral folytattam, és ami szinte privátim volt függetlenül attól, hogy ebben a rádió tévében hangzott el, neve vagy rádió tévéműsorban, amelynek nevekei fejöncs és amelyben azt mondta, hogy szerinte hosszú ideig, vagy talán örökre másféleképpen fognak az emberek színházba járni, mint eddig jártak, mondja ezt egy olyan színházigazgatója, vagy mondta, akinek a színháza teltházakkal ment, és egyet jegyet nem lehetett kapni, és aki azt mondta, hogy arra kell felkészülni, hogy úgy fognak az emberek színházba járni, mint hogy moziba mennek, az utolsó pillanatban döntik el, és még akkor is lehetséges, hogy megváltoztatják a döntésüket, és egyben egy olyan felelő, fele, feleslegességi tudatról is beszámolt, mint kvázi mit csinál a szél, ha nem fúj, amit, de ezt már, egy, de ezt már saját magáról mondta, nem a színházról, amivel egészen, mostanáig, amivel egészen mostanáig azért nem számolt, mert soha nem került olyan helyzetbe, mint amilyen helyzetben most került hasonlót megéltéle. le, gondolsz-e bármi mást ö, adott esetben a múzeumokról, amelyeknek a dolgai most téged foglalkoztatnak, mint a Ó, járvány osztom, előtt? Osztom a véleményért. Föl se tudjuk még mérni, hogy milyen hosszú távú következni éreznek a utasításmérendszer a járványnak. Tehát szem... Te is úgy gondolod, hogy nem fog folytatódni úgy az élet, mint ahogy eddig folyt? Először is, hogyha túl leszünk ösen a járványon, és le tudjuk küzdeni, és le tudjuk szorítani ezt a betegséget, mert nyilván van úgy leszünk be, mint az influenza, hogy így fogunk vele élni, de vissza kell szorítani, és lehetőleg A lehetőleg, lehetőleg jobban meg kell akadályozni azt, hogy széles rétegeket meg tudjon fertőzni. Tehát Nagyon valamilyen szinten túl leszünk ösen a járványon. Akkor, akkor föl kell mérni a károkat. Mert most látjuk azt, hogy ugye, milyen jelentős bevételek és számolhatnak bizonyos intézmények? A világ, a, a, a nyugati világban a múzeumoknak a látogatottsága egy év alatt 77%-kal csökkent. Ez egészen brutális szám. Nyilvánvalóan ezt lehet tapasztalni nálunk is. Javar és az oka, hogy a világ legtöbb pontján múzeumok be vannak zárva, de ott is jelentősen csökkent a látogatószáma, ahol nem zárták be a múzeumokat, vagy újra nyitották őket. Tehát ez már előrevetíti azt, hogy a Állapot fölmérés után, mire számíthatunk a jövőben, előre mert ki mindazt a múzeumú területen is, amiről Máté a színházak kapcsán beszélt. Én eh, nagyon félek attól, hogy hogyan fogjuk tudni visszazutatni a praktikus kultúra és terekbe az embereket. Egyébként is nagy kihívás, főleg az, hogy legújabb nem az, hogy beszokhassuk őket a múzeumban. Múzeumban jár, múzeumlátokat emberek képedjük őket. A múzeumok állandó Régóta küzdenek problémákkal, szerintem ez még erősebb lesz a következő években. Ugye azt kell látni, hogy, hogy az, amire képes, képesek voltak a, az új típusú filmmegosztó, szolgáltató, televíziók, mindezt tesz az is kellett, nem csak az internetnek a férhódítása kellett, hanem az is kellett, hogy olyan viszonylag, Normális áron a televíziókészítők vásárolásnak a, a téles tömegek, amelyek nagyon komoly élményt tudnak nyújtani. Tehát a házi mozizás rendszere az ma már viszonylag könnyen elérhető mindenkinek. Az emberek előbe egy, egy nagy televíziót, mint sok minden más, ami fontos lenne az életükben. De ugyanezt az élményt, amit a mozi helyett meg tud adni, egy egy a speciális televíziós csatorna, ami ráadásul ugye a filmgyártásnak a, a gyakorlatát is megváltoztató a televíziós sorozatoknak a sikere, és, és a, leg, a, legjobb, a legjobb filmesetnek, a legjobb színészeknek a, ebben a világban való átlépése. Ezt nem tudod megcsinálni a színházzal, nem tudod megcsinálni a múltammal, nem tudod megcsinálni a költárral. A könyvszer nem csak arra hogy beszaladtál is kikölcsönözheti egy könyvet, mert az a sokkal többről. A kináznak esetében az online közikütések engem például kifejezetten zavartak, mert ezt az élményt nem tudják megadni, mint amit a valóságos értelemben. Ezért ez, ez, ez, ez földcserélhetetlen lesz. A, mú, a múzeumnál, meg, ahol eleve abba az irányba ment a múzeumi módszer, hogy hogyan tudjuk minél közelebb a a hogy hogyan tudunk bizonyos dolgokat kiszabarítani a hogy hogyan tudjuk hogy egy múltamparadói foglalkozás során a gyerekek kezébe adni az eszközöket, a régi fegyvereket, és a, a közben most abban az irányba menni, hogy online múzom a járás, ami egyébként van számos kísérlet, és sikeresek is, és nemek online programokat bonyolítottak a múzomok, ez alapvetően a múzeumnak a halálát jelenteni, úgyhogy csak ez Tisztáztuk, hogy kell idő, két dolgozod a koncepció, de azt kérdezem, hogy ami egyébként a minisztéri biztosságoddal összefüggő tevékenység a múzeumokat, illetően abban egy meghatározó elem lesz, mindaz a tapasztalat, amit az elmúlt hónapok okoztak, szereztek, gyűjtöttek be a pandémia okán a múzeum világában? Mindenképpen, de ez ahhoz távú. Feladat. Tehát az, az, ami éppen tegnap kaptam meg postán Háneg Péter barátomnak a kiváló, és mivel a nézőknek, barátomnak az új könyvét, amelyik, könyv, amely könyvben Háneg Péter már most foglalkozik a pandémia hatásaival, és hatásaival. Először is az előképeivel, a filmművészetben, olyan jelentett meg olyan vizionált világjárványok, mint amilyen ez a mostani. Mindenképpen uh, látták az alkotókat, a világot, amelyet uh, egy vírus letarol, vagy félre vagy, uh, kényszerít, és utána fognak, hát nem olvastam végig, csak néhány részt olvastam el belőle, tudottam át. A, aztán foglalkozik azzal, hogy milyen hatásai vannak, meg lehetnek a pandémiának. Tehát igazság szerint ezt fel kell mérni. Uh, uh, mindenképpen korszak uh, határerő. Hát gyakorlatilag a gyerekeink többet nem jártak iskolába, mint a másik világháborúban az akkori gyerekek. Tehát ez, ez egészen döbbenetes számukra, ez egy egészen furcsa élmény. Én szülőként ezt közelről láttam, nekem nagyon tanulságos, tehát sokan nem látják azt, hogy is történik a gyerekekkel, és hogy milyen az, hogy valaki fog érettségizni, hogy érettség közel egy évet egyáltalán nem, nem ment az iskolába. Figyeltem a konyhában, hogy milyen egy online óra. Pont tegnap hallgattam a gyerekemet, illetve a pedagógusát, ahogy a gyerek a mogételefon fölött, és ment a, a műfő is felett óra, az életcsikre fölött kicsit irodalom ezek nagyon, nagyon meghatározó élmények, és gyerekeinknek, meg ennek a nemzetnek, amelyik fiatal felnőtt, ö, 15 ö, és 20 év közötti, vagy 22 év közötti felnőtt, az egész életére de mondjuk közelítve a mi kettőnk beszélgetésének az alaptémájához, ez anélkül, hogy iniciatíva lenne Kemencsi Lajosnak, akár üzenet lehet, bár lehet, hogy már az ő fejében is ott van, hogy egy 2022-es néprajzi múzeum kiállítás megnyitóján adott esetben változtasson a struktúrán, és mondjuk moszkokat állítson ki, amelyekről lehet tudni most is, hogy gyűjti ezeket a néprajzi. Múzeum, tehát hogy a tematika, a megközelítési mód meg annyi más dolog, ami befolyásolja a múzeumot hozzátéve, hogy az a látogató, aki immáron beteheti a lábát, vajon minek a függvényében fogja eldönteni azt, hogy a ligetig elmegy, de a múzeumban nem megy be, vagy a múzomba is bemegy? Hát a, a is onnan, hogy a Népvezi Múzeum, a, aminek most új épülete épül végre, sok-sok évtizedes várakozás után kiszabadul ugye a kuriának a, a, a bíjossági épületéből. Ez az ország egyik legjobb gyűjteménye, eredmekető múzeumban. Nem tetszett az összesorításban is fantasztikus gyűjteménye van, és uh, Kemecsi Lajos igazgató uh, remekül kárja fel ezt a gyűjteményt, tehát én biztos vagyok benne, hogy egy napferő sok minket várni. Na most a, a, a néprajzi Múzeumnak a sok-sok régi népi tárgyi emléken túl a gyűjtő körébe tartozik a mai úgynevezett városi falkonnak a gyűjtései. Erre utaltam. Igen, csak távolabbra közé és ennek a városi falkonnak nyilvánvalóan részévé vált az elmúlt egyébnek a, a maszk a, a, akámataránkat is a művészete. Tehát az, hogy ki milyen felületű maszkot hord, mit ír rá, <kül> milyen módon használja a kommunikációs célokra a maszkot, mint felületet. Ez, ez nem kívül és hogyha népozi módam ezzel foglalkozik, az nagyon helyes. És ez a masz viselési, mondjuk hogy kultúra, ez, ez később mindenképpen mindenki fel megmutatásra érdemes lesz. Ez egy kultúra is fontos pillanat, amit, amit most megélünk, vagy megtapasztalom. Na, közben megnéztem a Facebookot. Köszönöm. A, valóban ez egy friskép. Ez a Controller's kiváló szobásművész barátomnak a, az alkotása. Van egy nagyon jó napszobás meg egy sütői mézkőből faragja. Nagyon, nagyon szép uh, plastikus alkotások. Miközben uh, abszolút uh, non-figuratív dolgokat csinál az András sok plastikus szobor mellett. Aközben mégiscsak azáltal, hogy ennek a sorozatnak a nevét a, a mi központi égi testünk a, a nap hatta, ezért egy nagyon érdekes jelentés tartománya a bőgül. Na most ez a szobor kép, amit látszik, ez a kápanási Jalász kastékkertjébe szobor, szobornak a fotója, a hátterében a Belencei Ugye pont olyan a tájulása a szobornak, hogy az esti naplementé, naplementében így látszik a szobor Különböző is nagyon szép fotot készített ez az ő fotója, úgyhogy ezt ki a kollégáim, ezt szerintem még én beteg voltam. Még egy kérdésem volna, azt kérdezte az egyik néző hallgató, hogy van-e bármi mondandód a velencei korzó történt lehatárolással kapcsolatban, arról a kerítésről van szó, amely megnehezíti, vagy lehetetleníti a tóhoz való lejutást. Ezt kérdezte valaki. Rend, rendkívül szomorú a helyzet a velencei korzonát. Részben azért is, mert Sajnos uh, az üzemetetők, most új üzemetető ugyan, de régi üzemetető, uh, nem tudta úgy kézben tartani ezt a területet, hogy rend legyen, legyen. Az első pillanattól fogva azt mondtam, hogy ez nagyon nagy a kockázata, hogy minden ingyenes az Európai Máspályázat miatt. Ingyenes a parkolás, ingyenes a gondolás, ingyenes a WC. Uh, részben azért, mert uh, uh, így nem tudok kontrollálni azt, hogy mennyien mennek be. Yeah, és és uh, és uh, nem tud megfelelően, uh, mondjuk, hogy rendet tartani, őrzésvédelmet biztosítani. De ennél az állapotnál, amit felapult, lehetett volna sokkal jobb is. Az az igazság, hogy, uh, hogy uh, a Velencétől környékén levő településeknél a elleni üncsületményeknek a száma a Velencei Kózon önmagában nagyobb, mint a telep összes többi településen együttvéve. Tehát ez, ezt nem én mondom, hanem a rendőrkapitány. Uh, hát magyarul az, hogy uh, ott az embernek a, a táskájából kivesznek valamit, ez mindennapos probléma. Tehát ezzel, ezzel mindenképpen kell valamit kezdeni. Erre viszont ilyen drasztikus módon egy kerítésépítése nem jó megoldás. Ráadásul oda, ahol építette a ügyemejtető tulajdonosa kerítést, teljesen nézszerűtlen és dologot, kerítést építeni. Ez jogszerű Tehát... vagy nem jogszerű? abszolút jogszerűen épített a kerítést, de alapvetően nem ez a kérdés. Tehát a, a, a, a, ugye az önkormányzat is átgondolhatta volna, hogy ö, mit is ugyan enged meg, de mint hogy egy írő szerződése van sok évtizedre, nálam van az üdemeltetési jog, ezért ö, odarak ki padot, kukát, ö, kerítést, ahova akar, de ebből még nem következik, hogy helyes volt a kerítésnek a megépítése. Tehát az én, az én tudomásom szerint, mint hogy a korábbi üzemezetősi szerződést láttam, és, és az új tulajdonos ebbe az üzemezetős szerződésbe lépett be, mert valójában az üzemezető céget vásárolta meg. Szóval az én tudomásom szerint jogszeren épített kerítést. Ugye ettől még az ingyenességet biztosítania kell a pályázati időszak lejártáig. Utána akár fizetős is teheti a strandot. Tehát azért ezzel is szembe kell nézni, vagy is az ottani parkolókat, hogyha a lejár az időszak. Köszönöm szépen. De, de mindezzel, mindezzel együtt én biztos nem ezt a megoldást választottam volna, megértem a velencélyeknek a felháborodását, megértem a helyi lakosoknak a döbbenetét, és biztos aztán nem az üzemeltetőnek, hogy mind az önkormányzattal, mind az ottani szolgáltatókkal, mind a mind a, a környékbeli lakosokkal, akik rendszeresen ott sétálnak, kávéznak, fürödnek, azokkal érdemes jól kommunikálni az ilyen uh, rossz szituációknak a telközése érdekében. Köszönöm a rendelkezésre állást, remélem, hogy az orvos jót mond, a hangon sokkal jobb volt, mint a múlt héten. Köszönöm szépen, én is. Nagyon szívesen, Önök Elsimon Lászlót hallották. Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Kis türelem! Relatíve kimerítő hosszú beszélgetésre kell számítani, ezt is megmondom, hogy miért a vonalban Tóth Csaba országgyűlési képviselő a szocialisták önkormányzati csapatának vezetője, de nem frakcióvezető, hiszen nem lehet egyszerűen önkormányzati képviselő és országgyűlési képviselő is. Bizonyos szempontból határhoz érkeztünk a tekintetben, hogy hogyan folytatható, és aztán ha folytatható, akkor hogyan folytatható az együttműködés. Nevezetesen azért, mert egy delikát helyzet jött létre abból adódóan, hogy az országgyűlési választásokkal kapcsolatban előválasztás lesz, és az előválasztás érinti zuglót is, ahol két olyan személy van, és ez megkülönbözteti jelenleg az összes többi 105 körzettől, ahol az a két személy, akiről már lehet tudni, hogy indulnak, olyan helyzetbe keveredtek szándékosan vagy véletlenül egymással, egymással szemben, amely tartósan talán egy politikai bulvár műsorban fenntartható, de egy magára valamit adó, de a fialaképpen mindenféleképpen a fialára adó műsorban biztos, hogy nem. És akkor ennek a részletei fognak most következni. Április 13-án beszélgettünk, utoljára Tóth Csaba hatházi csak mandátumot próbál szerezni Zuglóban, ezt megírta a 168 óra ön kirakta a saját Facebook oldalára, és én, aki megcsinálom hétről hétre a Schlager listát, amelynek a jelentősége tízes skálán kettes és ötös között van, de valamit mutat, hogy hányan kommentálják a 168 óra.hu oldalán ezeket a híreket. Ezzel a hírrel a Kejfej Jáncsi bekerült az első háromba, lehet, hogy azóta már növekedett a kommentárszám, de 417 kommentárt kapott ez önmagában egy fontos dolog, de külön delikátát teszi a helyzetet, hogy az első hozzászóló maga hatházi ákos, aki azt írta a múltkori beszélgetésünkre, újszerű megközelítés, ha egy politikusnak felrólják, hogy mandátumot akar szerezni. Gondolom, Tót képviselő úr eh, pedig meg szeretné tartani a mandátumot, ezért ved be minden eszközt. Fial a szerkesztő úr pedig lelkesen segít neki. Az viszont biztos hiba, ha egy képviselő nem az őt megválasztó polgárok akaratát képviseli, már pedig a zuglóiak több választáson is megmutatták, hogy elegük van a mutyikból, és határozott ellenzéki politikát szeretnének látni. Eddig szeret, szerintem mármint határozni szerint. Csalódniuk kellett, de majd kiderül ősszel az előválasztáson, és ezzel beleértve, hogy nagy valószínűséggel ő figyeli a 168 órát, mert azért az, hogy ő, ott lehet, hogy nem ő az első megszólaló, bár emlékeim szerint ő az első, ezzel mindjárt befolyásolja azt is, hogy a cikk tartalmától függetlenül, vagy némileg függetőle, hogyan alakul az az követő kommentárok száma, és hogy alakul a kommentároknak a minősége, és miről szólnak a kommentárok, de ez Hatházi természetesen jó áll, és lehetősége van rá. Hogyan tekint ön erre a jelenségre, amely most zuglóban van, és amelynek a konkrétumait az elkövetkezendő percekben kezdjük majd szétszállazni. Hát ugye, ha egy mondattal akarom összefoglalni, akkor azt tudnám rámondani, hogy jó úton halad abba az irányba, hogy szétverje a törékeny ellenzéki összefogást. Amiket ő elmond, e, e, csúsztatások, fertítések, mellébeszélések, e, ez az ominózus mondat, hogy csak mandátumot akar, ez egyébként nem tőle hangzott el, e, harangozó Tamás mondta el ott az ukró TV vendégeként, hogy meggyőződése hogy hatházi e, csak mandátumot akar szerezni, hisz hogyha komolyan gondolná az emberek képviseletét a választást, akkor ott indulna szexádon, és ha kell, ő felválasztanak, vissza jön meg vele, é, hisz ott lakik, ott él, ott ismerje a, a problémákat, a helyi emberek gondjét, problémáit, de hát érthető, hogy nem megy oda vissza, itt előző választásokon ő ott nagyon kikapott, amennyivel ő kikapott, én abban az van nyertem zuglóban mert teljesen világos, hogy oda nem akar menni, fél, elmenekült onnan, jába megmérkőzni a harangozó Tamással, így aztán olyan helyen próbálkozik, ahol nagy valószínűséggel szerintek könnyen tud majd mandátumhoz jutni. Egy, egy országység képviselői ö, ö, ö, verseny nem csak egy mandátumról szól, azért ez az egy, az egy ö, elkötelezettség az ott élő végzett munka a sok-sok hozzáadott érték. Tehát, ezt nem tudom, hogy hogyan rövidítheti le így egy történetbe egy mondatban, hogy, mert nekem is az a fontos. Nekem nem az a fontos, ha megnézné mit tettünk ott az elmúlt 10-15 évben, akkor, akkor tudná, hogy, hogy ez, ez nem egészen így van. Jó, ennek, ennek a részletei következnek, arra pedig nekem ugye, én rólam bármit írhatnak, tehát szabadságban, de egy fiala szerkesztő úr pedig lelkesen segít neki, ugye ezzel... Már miben? Már hát, miben? miben hát azzal, hogy meg szeretné tartani Tóth képviselő úr a mandátumát, ezért vett be minden eszközt, és az eszközök között vagyok én is, úgy tűnik, hát mert tűnik, hogy én nem, lelkesen, gondol, nem gondolnám, akik, akik segítenek nekem, jó, az, hogy a, ön a, mit a, gondol az, az, az ezügyben... Jó, de az ezügyben teljesen közömbös, ő gondolja így, e, csütörtökön 7 óra 5 perctől lesz a Kejfejancsi vendége, majd megkérdezem tőle, hogy ezt ő mégis hogyan gondolja az előválasztási etikai kódexet április 14-én fogadták el a pártok. Abból adódóan, hogy elfogadták az etikai kódexet, az jelentett bármit a tekintetben, hogy az előválasztás elkezdődött, vagy az előválasztás ugyan nem kezdődött el, de mind azok, amelyek az etikai kódexben le vannak fektetve, az már ma április 20-án is él. Ebben segítsen nekem, mert ebben nem találtam fogódzót. Hát elvileg, ha valamit aláírnak, akkor, vagy valamit kitesznek, akkor az naptól. Gyakorlatilag komolyan, komolyan, komolyan is kellene, hogy gondolják. Most annyira gondolták komolyan, hogy másnap már őrúgták. Egyrészt megszólalt a párt elnöke, abban a minőzös interjúban ahol elmondta a szokásos mondatait, és a hatházis is tele az uglót egy egy gyalázkodó azért, azért óvattal a testel és a lélekkel. Ön most azt mondja, hogy ez az etikai kódex el van fogadva, de már a második napján, az elfogadást követő napon főrugták? Lehet, hogy ma aznap, nem tudom, de az eredmény az most ilyen tekintetben. Nényeg, te aznap vagy másnap, így van, így van. Hát a tények azok önmagukért vettélnek. Jó, de ez a dokumentum azt mondja, hogy aki megsérti az etikai kódex alapelveit, a szövetség és pártok szankciót határozhatnak meg, ami ugye nagyjából, mint a bülbő szavú <coughs> szöveg, mert ugye az, hogy határozhatnak meg, az önmagában egy feltételes mód, és hogy szankciót határozhatnak meg, miközben ez a szankció nincs leírva, ez így majdnem fából vaskarika. Így van, így van. Így vissza is él rendesen, úgy gondolja, hogy ez nem, rá nem vonatkozik. De mit ér az, az etikai kódex? Ugye, én jogból azt tanultam, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni. Illetőleg, amit a szankciók révén, ha nincs önkéntes jogkövetés, akkor az állampolgárokat rá lehet venni. Mit ér az az etikai kódex, amely egyébként egy ilyen látszólag, vagy valójában megfelelő rész aláhuzandó, súlytalan szankciót állapít meg, füláll lefele le úgy, hogy legyen, de közben, ha mérlegre raknák, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a mérleg bármit kimutatna. Hát ezt a következő idő majd eldönti. Hát de már eldöntötte. Hát már folytatja a lejárató kampányát továbbra, és egy semmilyen funkciója nem de lesz ennek, akkor ez pont annyit is ért, sajnos. De majd erről később lesz szó, hogy ön már fordult uh, valamilyen grémiumhoz uh, a tapasztalat hát alap... de, így, ez nincsen grémium, ugye a pártok elnöke itt az ember kell felszólítani, hogy ezt, ezt aláírták, hogy szerezzenek érvényt annak az etikai kódexnek vagy annak a szellemiségnek, amit ők ott ebben meg akartak fogalmazni, próbáljanak meg ennek érvényt szerezni, hogy ne erről szóljon a kampány, ne erről szóljon majd az előválasztási kampány, hogy oda jön valaki, vádaskodik, alaptanul, gyalázkodik, és akkor utána egyébként semmilyen következményen nincsen, és jót mosolyog, megcsinálja a balhét, utána tárgya kezeit. Hát, ugyan mit lehet tenni? Ezért ezért kérjük, hogy kérem én a hat párt elnökét, hogy szerezzenek ennek tényleg érvényt. Hogy ez ne fordulassá. Oké, okay, amikor a oda a akkor ennek a további részletét is kérdezem. Április 16-a. Újabb fordulathoz érkezett az Zuglói Előválasztási csata Hatházi Ákos azt állítja, kutatásnak álcázott kérdésekkel járatják le a Magyar Szocialista Párt Képviselője, Tót Csaba nem tud az akcióról, de a kifogásról, kérdést nem tartja lejáratónak. HVG. Az ismeretlen Ideál intézet, és se találtam az Ideál intézet nyomára, de ez nem jelent semmit. Három kérdést tett föl Hatázi múltjáról. Tudta-e, hogy Hatázi 8 évig a Fidesz tagja volt? Tudta-e, hogy 2018-ban Hatázi miatt nem lett ellenzéki összefogás? Tudta-e, hogy egy már megnyert körzetben indulással koszkáztatja az ellenzék esélyét 2022-re zuglóban? Hatázi Ákos erre azt mondta, valakinek ilyen Módszerek jutottak sajnos eszében, és zuglóban sokszor együttműködik a Fidesz és az MSP, amivel ugye azt sugallja, hogy ez akár ennek a vívmánya is lehet, ön nyilatkozott a HVG.hu-nak, és azt mondta, tud a közeleménykutatásokról zuglóban, de hasonlóról nem hallott. Én azt láttam azt láttam, hogy hatházi körbeszól egy szórólappal a kerületet. Most akarjuk megérni a héten elfogadott ellenzéki etikai kódex megsértése miatt a beadványunkat, mert korrupcióval, vádolja a baloldali vezetést, és akkor el is jutottunk ehhez a bizonyos pártelnökökhöz való forduláshoz. Nézzük kronológiát tekintve, mit tudunk a hatházi által körbeszórt szórólapokról? Hát továbbra is ugye a, a, az a kampányol, hogy a, de, az elmúlt... De honnan lehet tudni, hogy ez az ő szórólapja? Én nem találkoztam el. Hát a saját Facebookjára, amikor dobja egy posta hogy akkor az nehéz letagadni, hogy ezt nem ő csinálja. Mi Esék. Mi van rajta? Továbbra is korrupcióval vádolja a baloldali önkormányzati vezetést, az elmúlt, nem is tudom, 15 évet emleget, de hát 15 éve nem volt még baloldali önkormányzati vezetés zuglóban, de hát a jelenlegi ugye a Horváth Csaba polgármester, egy szocialista polgármester, az előző ciklusban nagyon jó tudjuk, hogy a jelenlegi főpolgármester Karácsin Gergely volt a polgármester, tehát ezt a, a önkormányzati vezetést, korrupcióval vádolni, azért elég nagy feleletetlenség. Erre mondtam azt, hogy könnyen vezethet az ellenzéki összefogás szétverését, hogy ezt folytatja tovább. Mit tud ön az Ideál Intézet telefonos akciójáról? Ennyit, amit elmondott, hogy öltettek három kérdést, én nem tudom, abban mondjuk egyébként, abban a három most, amit elmondott mi a lejárató, ezek kérdések voltak. Igen, én itt korábról néztem a hatházi Ákosnak. Engem, engem nem volt ezzel senki, folyik közén kutatás, ezt, e, tudjuk, több kutató is e, mér a kerületben, mondom, különböző pártok megbízásából. E, engem is hívtak, már nem a kutató, hanem olyanak, akiket fölhívtak, mi rólam kérdeztek, én ezen nem háborodtam föl a hát, kérdeznek, kérdeznek ez a dolgok. Ja, én egyerően nem találom a Hatházi Ákos oldalán, hogyha a nézőim, hallgatóim dörö.fialajanuskukat gmail.com elküldik, hogy hol van az a kép április 10-en nincs, április 11 nincs, április 11 nincs, április 11 12 12 12 13. Hát én itt nem találom ezt a fényképet, ahol bedobja... Megkeresettem, most, én, én, én se látom, de, de, de volt olyan fotó... Jó, de ez ugye, van annak jelentősége, hogy van egy ilyen, vagy sem. Le, de hisz, hát a, ha látták, akkor biztos, hogy van. De, Jó, én nem, nem találtam meg. olyanok, ahol az aktivisták körében ott áll a helyi alkolgármesteres. A EI momentum és -os halpolgárnester osztja ezeket a szórólapokat, horgják a én csak arra hivatkozott, hogy ez, ez a Facebook oldalon van. van, néztem, nem találtam. Azt kérdezem öntől, hogy én azt láttam, hogy, tehát, hogy az etikai kódex megsértése miatt szándékoz megírni egy jelentést az etikai kódex megsértése kapcsán. Ez 16-án mondtam, a 20-a van. Végül is ezt a beadványt megírták-e és elküldték -e? Elkészült még, még nem küldtük el, még egy utolsó egyeztetésre vár, de egyébként ezeket tartalmaz a pontosító. Egyetünk a mivel kapcsolatban? egy jogás felegyeztetünk, aki a beadványokat készíti, hogy, ne, hogy bele lehessen később nem valami nem szakszerű, de ennyi. Nem, nem egyébként nincs semmi tartalmi részében nincs probléma. Tartalmi részében leírjuk azt, hogy mit tapasztaltunk ott a kerületben, mit tapasztaltunk egyébként az országos médiában, azután, ami után ezt az etikai kódexet a a pártok vezetői aláírták, és mégis meg csak is vettem, tudom magamat, hogy arra szeretnénk kérni a pártok vezetőjét, hogy szerezzenek érvényt a labda hat e, Hadházi Álkos azt mondja, mindenképp örülne egy nyilvános vitának, és szívesen állna elébezni, mindig a HVG-t, úgy szerint viszont egyszerűen nincs miről beszélünk, engem az ott élő emberek élete érdekel, nyilatkozta ön, ezért választottak meg kétszer, pedig többször is elmondta, hogy nem akar helyi politikával foglalkozni, ez tény, ezt itt is elmondta, és nem is érdekli mondjuk az egy másik kérdés, hogy közben másféleképpen beszél és másféleképpen cselekszik, mert a korrupció ellen harcol, nincs közös témánk. E, azt egyszer is mindenkorra kijelenti, hogy tuti, hogy nem lesz önök között vita? E, nem, én ezt nem mondtam, hogy nem lesz. Meg, hogy ha lenne ilyen felkérés, akkor nem állnék vele, erről szó nem volt. Ez egy más összefüggésbe elhangzott kérdés volt, nem tudom, valami más kerület kapcsának el, hogy nálunk várható. Én nálunk ilyen kezdeményezés még nem volt. Mondjuk, az, mondjuk, az első a... kerület ott Berg Dániel, Tordai Bence. Igen, ott... talán ennek, ennek kapcsán kérdezték meg, de, de az, amit mondtam, hogy valóban hát igen, nehezen találunk közös témát. Majd én egy gépészmérnök vagyok egy állatorvos, ez olyan, mintha én egy saktersenyen indulok, ő meg egy ketret hatva akar a po, a poli, a, a, kiállni. Tehát a, nehéz, nehéz lesz megtalálni, de megtaláljuk, hát jöjjön, szívesen vitatkozok vele. Zugló jövőjéről, zuglói problémákról, bárkire, kell Ez, rá, ez az most az hangzik el először. E, e, Mert még nem kérdezte tőlem senki így, ezért most tudom először elmondani. Jó, közöttünk már szóba kérdőd, e, annak a formája, hogy hol, milyen körülmények között jöhetne létre egy ilyen vita, azt az önök embereinek, vagy önöknek személyesen konkrétan kéne egymással tisztázniuk? Hát ö, ö, személyesen is tisztázhatunk bármit, csak ö, személyesen mi még az életben nem találkoztunk, nem beszéltünk. Tehát ő úgy jött oda az uglóba mondjuk, hogy ö, még arra nem vette a fáradtságot, hogy megkeresen és beszélünk bármiről is, de hát én szívesen látom, hogy örömmel látom, hogy nem megbeszéljük, hogy tudunk-e erről beszélni későbbiekben. Rendben van, akkor ezt én csütörtökön meg fogom tőle kérdezni. Számúra megtisztelő, ha itt lenne, de én semmilyen vonatkozásban nem ragaszkodom hozzá, sokkal fontosabb, hogy létrejön ez, semmint, hogy most ez, ez a műsor, vagy az én személyem ebből a szempontból mennyit játszik. Um, menjünk tovább időben. Uh, a következő menetben alapvetően a Zugló tévéről lesz szó, amelyben tagadhatatlanul magam is dolgoztam kétségtelen, hogy még a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. megalakulás előtt Bakás Tibor Ketűvel, a két csaposok cimmel dolgoztunk, még az időközi, az nem is az időközi, az az önkormányzati választások idején volt. Viszont um, volt egy időközi is, de az egy, ennek más időpontja volt és más apropója. Uh, hatházi álkos, azt is kifogásolja, hogy április 1-én uh, harangozó Tamás hatházi jöjjön vissza Szexárdra, uh, április 7-én az MSP elnöke, az MSP teljes melszilegességgel támogatja Tóth Csabát, aztán április 14-én Hiller István volt a vendég, Tóth Csaba Zugló jó képviselő, én azt akarom, hogy a továbban is Zugló jó és eredményes képviselője legyen, ami aztán később Facebook hirdetésben is a Zugló tévében megmaradt. Ez egyébként foglalkoztat a más vonatkozásban is az újságírókat és a politikát, ugye ugyanúgy összefoglalják, mint ahogy én horvát Csaba is volt, ő se gondolja másféleképpen a reflektorban civil műsorban beszélgettek erről a polgármesterről, aki közölte hogy egyetért harangozó és tót kijelentésével, szerint a egy olyan kerületben kéne indulni, ahol nagy a korrupció, a Momentum pedig a végén az MSZP véleményének ellenére és úgy fogalmazott, hogy indítja zuglóban Ákost. Hadd meg, hogy jelen pillanatban és akkor még mielőtt ebben elmerülnénk Profán a helyzet, hiszen április 14-én az új köztemető szóróparcellájában a család a barátok és a kollégák szűk körében vettek búcsút Murányi Marceltől, és ezt követően egyebek között az általa kreált uh, információs központról is lesz szó, vagy főleg arról Zugló Információs és Médiacsoport kft Kft.ről. Beszélgessünk a zugló TV státuszáról. Mi a zugló TV státusza? Hát, ugló tézén. Én ezt értem. Helyi tévé, helyi, tévé, helyi, kérdez, helyi politikával, helyi kérdésekkel foglalkozik. Mindahogy itt... más, más ilyen kis kerületi helyi tévék, is ellátja azt a feladatot, mint minden más. Jó, de itt <há> van két dokumentum, és a kezembe pontosan mondva egy dokumentum és egy cikk, amit a Kétfarkó Kutyapárt jelentetett meg, mind a kettő tavai nyári az egyik azt mondja, hogy a Zugló TV és a Zugrádió továbbra sem tartozik a zim ezekkel a külső szolgáltatókkal egyedi megállapodás köt a cég, a tartalmaszolgáltatást illetően bármit is jelentsen. Ez mondja a két farkó kutyapárt, ugyanakkor a Murányi Marcel által írt dokumentum, Zugló információs és médiacsoport Kft. szó szerint azt mondja, hogy mindjárt mondom a pontos részleteket azt mondja ötödik pont a zugló információs és médiacsoport terméke és feladatok a zugló.hu a zuglói önkormányzat honlapja a zuglói önkormányzat a facebook oldalán amely a összehangolva a zuglói lapok hírei mellett folyamatosan támogatja a zuglói lapokat aztán azt írja, hogy a Zugló TV, amelynek közszolgálati, közösségi és szórakoztató tartalmakat kell gyártania, amellett gondoskodnia kell a testületi ülések közvetítéséről és szerkesztett összefoglalójáról. A Zugló TV tartalmait a zugló.hu-n. A Zuglói lapokban, a Zuglói Facebook oldalon és a Zugrádióban, valamint az együttműködése keretében az országos lefedettséggel rendelkező médiumban kell promotálni, ami aktív kapcsolatot jelent az országos piacon jelenlévő tartalomszolgáltatókkal. És aztán jön a Zugrádió, de nem akarom húzni az időt. Azt kérdezem öntől, hogy a Zugló TV önkormányzati tulajdonban van-e, vagy sem? Nem, hát ez egy magántulajdonban levő cég. <kül> 20 nem tudom hány éve létezik, az volt a csinálja, van szerződése az önkormányzattal, az, az, az, az, amit az előbb említettem, egy megállapodás, amiben az önkormányzat részére is jár, végez műsorokat, de azon kívül ettől függetlenül is teszi a dolgát, Ez egy, ahogy mondtad, egy közszolgáltatásra foglalkozó helyi tévé, egy, ö, nem, nem az az egyetlen egy tevékenysége, hogy a, a, a önkormányzattal között megállapodás alapján végzi, azon túl is. Az el Előtte itt van a heti műsora az ugló tévének, de most ettől függetlenül, amennyiben ez a jogi státusz, amit ön mond már pedig ön ért a joghoz, akkor hogy létezik az, hogy ez a zuglói Információs és Média Csoport Kft. zuglói Önkormányzata Integrált információs és modelljének Modalyenek tervezete és stratégiája készítette Murányi Marcell. Ez ezek szerint a tervezetet vagy nem fogadták el, vagy hogyha elfogadták. Abban az esetben úgy fogalmaz ez a Zugló tv tévéről, amely egyébként olyan mértékben van alárendelve ennek a konglomerátumnak, ennek a zimnek, ZIM egy egyébként a tulajdonosi jogosultságai is lennének. Ez hogyan van? Hát ez, van egy megállapodás, egy, egy szerződés a két között, Én azt pontosan nem tudom, hogy mit tartalmaz az, Ami abban foglaltak, amit abban foglaltak, az szerint tud valamiféle irányítást gyakorolni felé, vagy számon kérni rajta. Tehát, hogyha közöttek egy szerzést, abban valamit vállalt az ugló tévé, azt tudja az önkormányzatnak a cége számon kérni, és mondom ezért az együttműködésért fizet. Ez nem azt jelenti, hogy a tévét irányítja az önkormányzat cége, hanem a megállapodásban foglalkoztat. ez a tervezet, együtt. amelyről nem tudok, hogy ne fogadták volna el, ez Ugye így fogalmaz, amelynek közszolgálati, közösségi, szórakoztat tartalmokat kell gyártania, gondoskodnia kell. A testület ülése közvetítéséről, szervkeztet összefoglalójáról. Ön tud arról, hogy az Zugló TV egyébként közvetíti az önkormányzati üléseket már akkor, hogyha egyébként nincs pandémia, ez júniusban fogadták el, tehát átmenetére kellett, hogy legyen olyan önkormányzati képviselő testületülés, ülés, amelyet a nyár folyamán közvetíthettek volna. Hát euh, én szerintem ez, amit most, euh, az a tervezetet, amit itt amit felolvasok, szerintem euh, azután készült, után már nem voltak euh, Ez június, üzletek. Ez június, tehát ennek következtében a teljes nyár volt van, június 1 nem Ez, ez valószínűleg ez akkor készülhetett. Ugye, minden költségvetés elfogadás előtt a cégek készítenek működési terveket, szervezeteket, amiben leírják, bemutatják, hogy az ő tevékenység az miből áll, mert hogy a költségvetést alá kell támasztani, hogy miért kérnek forrásokat az önkormati költségvetés elfogadása során. És gondolom ahhoz készült el is, és az a költségvetés az ugye most lett éveleim valamikor elfogadva, annak a részeként ez az, hogy egy adott önkormányzati cég az mi tud gazdálkodni. Én ezt értem. Hát, ha, ez benne, Én ezt... ha ez van benne, ezt fogadták el. Nem tudom, mondom, hogy ez van -e benne, vagy ezt fogadták el. Ha ez van benne, ezt fogadták el. Majd akkor, amikor elindult a, a normális önkormányzati működés a vége a járványnak, akkor valószínűleg. Aki ennek meg kell felelni, hogyha ezt írta alá, ezt vállalt, akkor ezt meg kell tenni. Ami a két kutyapárt fogalmazványát illeti, az azt írja, hogy tavaly történt, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média a működési és üzemeltetési költségetének támogatására meghirdetett regi 2020 pályázati eljárás harmadik fordulójában tartalmi okok miatt nem részesítette támogásban a Zugló Televízió nevében pályázó Label 84 Kft-t, akiről ők akkor hallottak először. Ön tudja azt, hogy ez a Lébe 84 Kft. Ez kihez tartozik? Hát ebben ennek vannak Igen, tartoznak. ezt kérdezem. Nem, nem tudom, én nem találkoztam soha a, a Az, hogy pedig nem kap meg egy médiáltósági -egy, egy pályázatát, nem, nem nyert esetben, hát, nincs úgy csodálkozni, nem kormánypárti a telepisz ezek szerint, és ezért nem tud sikeresen szerepelni ezeken a pályázatokon. Egyenes kérdésre, lehet egyenes választ, önnek van tulajdoni részesedése az Ugló tévében? Nincsen, nem is volt. Ez, ez, ez megint ugyan a hajaságalom, amit itt terjesztem. Én kérdeztem, kérdeztem a... én nem terjesztettem, én csak ja, kérdeztem. De, ne, de csak hallottam, hogy voltak olyan beszélgető partnereik, akik csúsztatnak, meg sejpetnek, meg egy érdekeltségkörre, meg semmi közön meg De tudja azt, hogy ki az Ugló tévé? Nem tudom mondani, én nem találkoztam soha tulajdonosan. Az ügyvezetőjét is verem, természetesen, hisz engem is többször meghívnak a műsorba, Bele vagyok kapcsolatban. Oké, okay, tehát nem önkormányzati, nem az öné, és az, hogy kié, azt viszont ön nem tudja. Nem, én nem találkoztam so. Jó, csütörtökön lesz egy beszélgetés hatházi Ákossal, és azt követően el kell tudni döntenünk, immáron hármasban, hogy hogyan haladjon tovább a szekér. Én ritkán örültem valaminek annyira, mint most, hogy nekem semmilyen szerződésem nincs az Zuglói Önkormányzattal, amely ideig húzódott, és aztán én magam részéről lemondtam róla, hosszú ideig együttműködtem az önkormányzattal, és független attól, hogy abból milyen problémák származtak, én az összes Önkormányzattal való együttműködésre büszke vagyok. Tehát én még csak valami egyéb jelző se fogok élni. Ebben a szituációban roppant kínos lenne. E, így is a tárgyilagosságomat a legkülönbözőbb módokon vitatják el, de ez legyen azoknak a dolga. Az biztos, hogy amennyiben önök között bármilyen vita jönne létre, annak a lebonyolítására és levezetésére a Kejfejancsi nem adna alkalmat, mert nem hiszem, hogy bármelyiküknek is jót tenne az, hogy aztán ott elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy egy korábban az önkormányzattal szerződésben lévő pacák milyen mértékben elfogult, ennek én önöket nem teszem ki, ennek nincs értelme, aki a mai beszélgetés után azt gondolja, hogy én elfogult vagyok, az nyugodtan gondoljan bármit. Én azt szeretném önnek mondani, hogy ön is tisztában van azzal, hogy ennek így ebben a formában, hogy gyakorlatilag egy üzenőfüzetté válok eh, hadházi Ákos részéről önfelé, öntől feléje, eh, annak semmi teteje nincs. Hadházi Ákos azt mondja, hogy nem foglalkozik zuglói eh, problémákkal, ugyanakkor permanensen zuglóval foglalkozik, nem érdemi ügyekkel, de valamiféle irritációt hoz létre. Ha ezzel nem törődöm, akkor valójában valami olyasmiről feledkezem meg, amiről nem lehet. Ha viszont ezzel foglalkozom, az nem az a lényegi rész, amiről mi ketten eddig együtt beszélgettünk más eh, zuglói potentátok megszólalása mellett, plusz még városlig ezért, ezek egymástól függetlenül léteztek. Tehát amennyiben ki tudunk alakítani valami módusz vivendit, abban az esetben ennek van teteje, az pedig én egész egyszerűen etikai okokból, morális okokból nem tehetem meg, hogyha önnel beszélgetek, akkor ő számára ne biztosít, csak lehetőséget, független attól, hogy abban tudná nekem segíteni, hogy mit jelent az etikai megállapa, az etikai kódexnek az a mondata, mely szerint a jelöltek a média kapcsolataikat a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ez mi? Ez az. Te ne nem, nem tudom, hogy aki ezt el fogalmazta, mire gondolt. Nekem nincsenek média kapcsolataim, úgyhogy ezt nem tudom semminek a szolgálata válítani. Én örülök, ha megengedik. Önnek egy média kapcsolata vagyok, ezt én sohasem tagadtam. Ezt, ja, ez... nagyon, nagyon sajnálnám, ha ennek egyébként vége lenne, hisz nagyon sok fontos dologról beszélgettünk korábban, ami az ugó embereket érne. ez ab, csak azt, azt értse meg, hogy az a hat párt, amelyik ezt aláírta. Az egész egyszerűen egy olyan, és most én a tévedés maximális kockázatával mondom, olyan marhaságot fogalmazott ebbe bele, amivel egyben korrumpálják is saját magukat. Mi az, hogy média kapcsolat? Hogyha valaki rendszeresen szerepel egy műsorban, az nem médiakapcsolat. De ha médiakapcsolat, tétezzük fel, hogy médiakapcsolat. De az mi az, hogy azt a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába fogják állítani? Ha ön holnap azt mondaná nekem, hogy ön nem áll rendelkezésemre, de szívesen venné, hogyha én beszélgetnék a mozigépész barátjával, akkor azért átmenetileg mégiscsak elvitatnám az ön elmebeli képességét. Márpedig ez a mondat erre vonatkozik, a demokratikus összefogás sikerének szolgálatába állítják. Ez micsoda? Hát ugye rendőrző mondtam, hogy amit itt folyik, amit, amit itt folytatnak. De ezt a el, maga elnöke is aláírta, az Isten az, áldja az, az, meg. Igen, hát jó van gondolom, de, de jó szándékúan, szándékúan, szándékúan miért alá az ember hülyeségeket? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, hogy aláírták, nem én fogalmaztam meg, nem én írtam, én próbálok azt működni, eljárni, megfelelni ezeknek az elvárásoknak, de még egyszer mondom, a, a én nem rendelkezek semmilyen különös média médiakapcsolatokkal, nézem itt a politikai ellenfeleket, valószínűleg rendelkeznek, hisz nem véletlenül szerepelnek itt-ottam ott, ott annyit, és nem véletlenül kapnak teret, mondjuk. E, e, De ezt nem mondja mert, mert akkor mindjárt azt fogja gondolni, hogy az ön itteni jelenléte mögött is pénz van, pár pedig lenn, aki ezt kimutatja, az más csodára is képes. Hát, látjuk, hogy itt sok csodára képesek és akkor, amikor arra hivatkoznak, hogy hallottak valamit valahol valakitől, és az alapján próbálnak megfogalmazni állításokat, vádakat, rágalmakat valaki ellen, ez ugyanaz a kategória. erről szól, és emlékeztem, mondtam, hogy ez könnyen az ellenzék összefogás végét jelenteti. Hogyha a politikus betétások mondjuk ilyen eszközeket használnak, ahol például itt a média kapcsolatai kapcsán próbálják el szenn politikai ellenfeleket. Jó. E, Nyilván való, hogy ami a kapcsolatfelvételt illeti, arról meg fogom kérdezni hat Ákost, sajnos én már kinőttem abból a korból, amikor én szenzációra hajtanék, tehát nem fogom fölhívni önt e, csütörtökön, hogy akkor összehozzam önöket a tekintetben, hogy megállapodjanak arról, hogy mikor fognak találkozni nyilvánvaló, hogyha azt fogja mondani Hadházi Ákos, hogy végre azt mondta Tóth Csaba, hogy lehet vele vitatkozni, akkor vagy ő, vagy valamilyen embere önt, vagy az ön valamelyik emberét, nem tudom, hogy ez hogy szokott menni, meg fogja keresni, ez nyilvánvalóvá fog válni csütörtökön nagyjából fél nyolcra, csütörtökön pedig a Hadházi Ákossal folytatott beszélgetés végére az is ki fog derülni, hogy ez a kettős megszólaltatás, mondván a jelen pillanatban, a zuglóban úgy tűnik, hogy önök ketten indul a mandátumért milyen módon folytatható kíváncsian várom a fejleményeket én, nem úgy én, én, én zuglóról, zuglói kérdésekről nagyon szívesen beszélgetek tovább is előválasztással nem sok értelmét látom, hogy bármilyen médiaterületen itt, ott akárval vitatkozunk, beszélgessünk nem, nem ez a, a, a terepén úgy gondolom nem itt kell megvitatni, nem itt kell a vitákat. Jó, ezt nemáltal Nem ne visszakozzon, azt mondta, nem hogy értem, egyéb... nem, nem, nem ne, Azt mondta, nem hogy, hogy ön egyébként hajlandó valamilyen vitát folytatni, vagy beszélgetést folytatni vele, de annak a körülményeit meg kell, hogy önök beszéljenek. De ebből meg. én nem biztakoztam egy szóval, nem Jó, ezt mondtam. Benne. Én azt mondtam, Jó. hogy ha, ha bármilyen lehetőség van arról, hogy zuglóról beszélgessünk, azt szívesen folytatom. Ez nem biztakoztás, én ezt továbbra is állom, hogy amennyiben érkezik egy ilyen kérés, egy ilyen igény, ezt mondjunk róla, eljön az ideje bizonyára, majd ha elindult a kampány, Hát hivatalosan még nem indult el az előválasztás kampány sem. De Kicsit erre kérdeztem, eh... hogy akkor nem indult el, akkor milyen etikai bizottsága vagy milyen etikai védsége lehet? Nem, hát, ne, hát ugye, ugye, ugye jelöltek még hát van, akit bemutattak, ő már jelöltként apostrofálja magát, de más jelölteket én még nem. Meg nem kérdeztem, hogy be. az előválasztás kampány. Például az MSZP párbeszéd jelöltek még nem veszek bemutatva, tehát hogyha nincsen bemutott egy jelölt, akkor ugye akkor még nem tud elindulni a kampány sem, mert amíg valaki nem jelölt egy versenybe, addig olyan, kampány, olyan. Ez hát hát az, azért. amit ő állít, hogy mellettem kampányolnak a párt, de nincs csodálkozik, az, hogy kiállnak az én pártom vezetői mellettem. Az, az neki már kampányolása. Hát az lenne csoda, ha nem állnál ki mellettem. mellette nem tudnak kiállni a saját pártjelezetének máshogy sincs. Azt kifogásolja, hogy amikor a Zugló tv nek a vonatkozó emberével beszélt, akkor ő azt mondta, hogy a 13. kerületi tévében lévő bánó bolgár műsornak a beemelésével van megoldva az, hogy az ő reprezentációja, hogy alakul a Zugló tv ben Magyarul, hogyha ő szeretne reflektálni mindarra, amit ön, Horváth Csaba, Tudbert, Talan, Hiller, István, más potentát mond, harangozó Tamás, arra reagálhasson, erre volt az a válasz, hogy ő már ott van, ezen bizonyos ismétlés kapcsán. De, de hát ugye erről beszélünk, én, én mint jelölt még nem szerepeltem sehol, se az ugló tévébe, se sehol. Majd ha én mint jelölt szereplek az ugló tévében, akkor joggal mondhatja azt, hogy egyébként akkor ő is, mint jelölt ott megjelent. Ez, ez és, és én úgy a tudom, start... hogy az ugló tévé, úgy, úgy tudom, hogy erről uh, ugye hogy amikor már jelölti viták lesznek, amikor jelöltek lesznek, minden jelöltnek ugyanúgy lehetőséget fognak biztosítani. Jó, Tehát e, ugye itt még nem tartunk, hát még e, én sem vagyok jelölt, hogy egy kicsit korán, korán veri az ajtóta. Ez ígyben azt lehet tudni, hogy mikor kezdődik ezzel? Hát amikor a, a, a pártunk bemutatja, bemutatják a jelölteket, akkor indul a előválasztás a mi részünkről. Jó, nagyon szépen köszönöm, azt pedig önnek kell megértenie, hogy egészen addig, amíg semmilyen szerződés nem volt, addig könnyű volt beszélgetni Horvát csabával. Ugyanakkor ebben a mostani delikált helyzetben, ami kialakult hat háziákos és ön között ráadásul ebben ugye a legkülönböző pillanatokban vagyok, a legkülönbözőbb szereplők által öntől ilyen nincs, részrehajló magatartással vádolva, vagy meggyanúsítva, az biztos, hogy a közeljövőben én Horvát nem fogom felhívni, hiszen legutóbb abban állapodtuk meg, hogy ő fog engem hívni, ez hetek, hónapok óta nem következett be. Én most nem szeretném a magam helyzetét azzal nehezíteni, hogy olyan lépést teszek, amivel kapcsolatban a saját etikai kódexem letilt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást! Én köszönöm a lehetőséget. viszont hallásra! Viszont hallásra! 061 Új a Katarovát, negyed órában nem fogom belepaszírozni. A péntek nem jó neki, még meg fogom kérdezni, hogy holnap 7 óra, 5 perc az jó lenne. Elküldte a cég a Zugló tévének. Én nem vagyok HVG, nem is leszek. A tagok adatai itt nem szerepel tót Csaba. Ha a nyomnak a neve, vagy akit én ismerek, akkor azzal foglalkoznék, így nem. Korábban se foglalkoztam, most se fogok. ...hajlással vádol, az más csodára is képes. A hídon akkor kell átmenni, ha ott a híd ebben a miniszterelnöknek tökéletesen... De lesznek, de ha nincs mondandójuk, én megnyugodtam. akkor ezek szerint semmilyen mi nincs, amivel kapcsolatban önöknek re reflektálniuk kine, és hát azért egy rádió és tv alapvetően mégis csak hallgatni és nézni kell, ha nem telefonálnak be, annál nagyobb bajom, nekem soha ne legyen. Nem holnap fél nyolctól Baranyi Krisztina, 8 óra 22-től pedig Köves Slomó lesznek a vendégeim.